Fənnə astaqəl hadisü kəlamullah və xeyrül hədiyü hədiyü Muhammədə sallallahu əleyhi və əlihi və səlləm və şerrül əmuri muhtəsatətuha fəinnə kullu muhtəsatə bid'a və kullu bid'atin zəlalə və kullu zəlalə fənnar məşəramışəlləməllah rəbi ləntəqvalı məzə çağıram təbii ki Məslimanın üçün əxlaq mühümdür Müslüman deyəndə Allah və Rəsulunu istəyən müsəlman deyəndə dərhal fənin şakir və sadiq, həmin təmiz mömin insan yola düşməli və əxlaqlı. Və təbi ki özündən böyləri hörmət mühümdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və, və buyurur ki bərəkət böylərinisindədir. Və böyüləri hürmət eləməyik, Özündən yaşlıları hürmət eləməyik. Onda ancaq insan xeyr alar, zərər heç vaxt olmaz. Və Va, xüsusən də o böyülərdən əgər biri alimdirsə, elm əhlidirsə. Çünki şəriətmiş elmə və alimlərə ayrıcı yer ayrıb. Və fikir də veririk. nə vaxta gedər ki insanlar alimlərdən istifadə edirdi, Alimlərlə, alimlərə yaxın idilər, xeyirdə idilər. Nə vaxt ki o vaxtlar onlar uzaqlaşdılar, şərə düşdülər. Çünki alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Çünki peyğəmbərlə mirasları elmdir. Dinar deyir, həm yox. Və bu mirasdan alimlər götürür. Olar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mirasını daşıyanlardır. Yani onlar da elmi Allahın dinini qoruyan, onu təbliğ, onu çatdıran insanlara düşkün. Onların Əli ilə peyğəmbər salsan yolu yaşayır indiyədən. Və onların Əli ilə bir ət ölür, aradan gedir. Onların yoluna, onların Əli ilə, onların vasitəsilə hak yol aydın olur. Allahın əhcanları qorunur. Adab adab adab, adab öyrənilir. Ona görə Allah Subhanahu taala alimləri mədh edir. Olanın dərəcə olanın dərəcəsinin yüksək olmasına xəbər verilibsə. Allah Subhanahu buyurur ki: "Yar sa Allahu minkum wal lazina utul imama darajat wallahu bima taamalon khabir." Allah Subhanahu buyurur ki, Mücadelə Suresi, 11-ci ayə. Allah sizdən iman gətirənləri və elm bəhş et, etdik ki kimsələri dərəcələrini ucaltsın, Allah etdiyiniz əməllərdən xəbərdardır. Necə bu ayda görsən ki, Allah subhanət hala iman əhlin, onlarda ki xüsusən elm verilib olan dərəcəni artırır. Və başqa ayda Allah subhanət hala buyurur ki, şəhid Allahu ənhu lə iləhə illəhu وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُلُوَ الْاِلْمِ قَائِمًا بِالْقِصْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ El-Imran 18-ci Allah talab-ı ayda buyuruq ki, Allah özünden başka hiçbir tanrı olmadığına şahittir. Meleçler de ve ilm, ilm sahibler de, ilm sahibler de, <gülüyor> hakka, edalete koyun, Qoyaraq, o qüvvət, hekvət sahibinin ibad ə, başqa ibadət layiq heç bir varlıq olmadığına şahiddirlər. Yəni, fikir verirsə, necə qurtu bir raxım Allah buyurur, bu ayə elmin və alimlərin şərəf, şərəfləndirir, tədirətini göstərir. Çünki əgər başqası şərəflə olsaydı, Allah, və mələylərin yanında olar qeyd onlardırlar. Ona görə Allah s.v. ki, Allah şahiddir, həm mələylər, həm çirində elm əhli. Ki, yalnız ona ibadəti layiq odur. Ondan başqa məbud yoxdur. O başqa idə Allah s.v. buyuruyor ki, ində mən yaxşı Allahəmin ibadəli ulaməm. Həqiqətən mənlər alimlər qorxar. Xüsusən də alimlərin fəciləti görsənir. Necə ki, bütün hər şey, nə va, məxluq var, alimlərə dua eləyir. Hətta dənizdə olan balina, böyük balıq, hətta səhərada olan qarışqa. Allah o qarışqa, alimlərin qədrin bilir. Və necə tavasikalıq edirlər, o cür heyvanlar, o cür böyük heyvanlar tavasikalıq edirlər və alimlər üçün dua eləyirlər. Heç tanımır, və ki, dua eləyir. Onlar üçün bağışlanmaq istəyirlər. Necə mələklər? Peyğambər s.ə.v. buyurur ki, mələklər elm tərəbəsinin ayaqlarının altına qanadlarını qoyur. Bu fəzilət harada var? Hansı əməldə var? Hansı əməl göstərə bilərsən ki, mələk öz qanadın sənə ayağının altını qoyursan. Bu göstərir elmin fəzilətin. Və nəcə ki, dedik, yerlərdə və göylərdə nə var? İnsanlara xeyri öyrədən ödre, müəllimə dua eləyir. Ona görə Peyğəmbər sallalları buyurur ki, kim ki, e, böyüyü hörmət etməsə, balatıya rəhəmlə olmasa, alim, alimin haqqını bilməsə, bizdən deyil. Onu görə Allah Subhanahu taala soruş əmr edir ki, ancaq onlardan soruşaq. Allah Subhanahu taala buyurur ki, fasəlu əhləz-zikrin kuntum la lə ta'lamun. Yəni mədə zikrinə soruşun. Çünki onlarla hak batıldan ayırmaq tanımaq olur, haqqı batıldan tanımaq olur. Onların vasitəsilə halalı haramdan tanımaq olur. Zərəri faydadan, tanımaq olur və pisdən yaxşidan tanımaq olur. Ve elime, elim yoluna düşmeyi, Peygamber sallallahu anh bu, kim elim yolunu tutsa, Allah sallallahu sennetin yolunu olan hasarlaştırar. Ona göre şeriatimiz elimle davet elemeyi, elim öğrenmeyi cihattal sayır. Çünkü elim adamı eqideni, eqideni, eqideni, eqideni, eqideni müvarizat var. Eqideni koruyor, dini koruyor. Ona göre İbn-i Keyim Allah buyurur. Ona göre, Cihad iki növdür, biri var əl ilə, silah ilə, hansı ki bunda çoxsu müştərəkdir, çoxsu şərikdir. Yəni çox adam bunu edə bilər. Lakin ikinci növdə, hüccətlə, bəyan etməklə cihaddır. Bu cihad xüsusi cihaddır, xüsusilərindir. Peyğəmbərə tabu olanlarındır, Peyğəmbərin miraslarını götürənlərdir. Və bu ən əfsəl cihaddır, əvvəlkindən də əfsəldir. əfsəldir. Çünki bu cihad daha çox faydalıdır. Bu cihad daha çox faydalıdır mücərrimlərə. Və cihad daha çox əziyyətdir. Və daha çox düşmənin ailə olmaqdır. Ona görə Allah Subhanahu taala Furqan surəsinin 52-ci ayəsində buyurur və Furqan surəsi Məkkə ayəsidir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fəla tut'il kâfirîn <gülüyor> və câhidhum bihi cihadân Furqan surəsi 52 ayə. Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, kafirlərə təbə olma. Və onlarla böyük cihad apar. Baydındır ki, Məkkədə döyüş yox idi. Döyüş cihadı yox idi. Bax, mənələr əmr edir bu, Allah s.ə.v. baydə. Üməli, cihadın bir dənə döyüş nə olmur? Dəvət də cihaddandır. Ona görə fikir verirsiniz. Bu cihadı Allah s.ə.v. böyük cihad adlandırır. Və bu cihada həmçinin daxildir, münafiqlərlə cihad iləmək. Yəni, münafiqlərlə cihad silah nə olmur? sözlə və bəyanla, hüccətlə. Çünki nə təbliğ edir ki, təbliğatlar satsmaxta münaqişələri var idi. Hətta müsəlmanlarla döyüşürdülər xaçlılara qarşı. Ona görə də müsəlmanlar Allah Subhanahu taala ki, Allah və Rəsuluna və əmir sahiblərinə tabe olmaq. Allah Subhanahu buyurur ki, "Ey iman gətirənlər! Allahın əmrini və Rəsulun əmrini Hələ əyə, El-Nisa 59. Ey iman getirenlər, Allaha itaət edin, Peyğəmbərə itaət edin, sallallahu aleyhələmə və əmri sahibələrəmə. Fəki vəyəcəz bəyədə, Allah və Rasuluna itaət mütləq gəlib. Məhdud yox. Ona görə Allah səbhələtə buyurər ki, Eyman iman getirenlər, ati-u Allah, Allah itaət edin. Yəni mütləq, məhdud deyil. Və sonra dəyir ki, وَا-atî-u Rasulun, Allah Allahün ulul əmrün minkum əmir sahiblərinə deyəndə demədi va atı onu. Ol, yəni tab olun. Demədi. Allah rəsulunda bir dancaq. Çünki Allah rəsulundan başqasına itaat mütləq sayılmır. Mütləq deyil, məhduddur. İtaət, yəni başqasına, Allah rəsulundan başqasına o çərçivədə ancaq Allah rəsulunun əmri altında olan o çərçivədə itaat lazımdır. Ona görə asiliyidə itaat olmaz. Ona görə, min teymi raxim və ulul əmri yəni sizdən əmr sahiblərə olan, deyir ki, burada ulul əmr iki sinifdir, iki qisimdir, alimlər və əmirlər, hakimlər. Onlar əgər islah etsələr özlənin, insanlar da islah vansı elə. O yər əgər düşsələr, insanlar da fəsadı düşəcək. Olar ki, çox təəssüf ki, axır günlərdə görürük ki, Alimlərə tənələr çoxalır. Tənə etmək, heyb etmək, ələ salmaq. Bəzi şəfi insanlar, elmin qədrin bilməyən, alimlərin qədrin bilməyən, tərbiyyədə zəif olanlar, görsə alimlər düz, düz uzadırlar. Və bu da təbiə aldı. Peygamberə salatın ki, Allah s.ə. elmi aparmaz, Sadece alimleri aparır. Alimleri aparandan sonra da insanlar özlerine cahiller, rehberler tutacaklar ve o cahiller de fitba verici elimsiz hem özleri zelata aparacaklar hem onlara kulağırsanları. Ona göre Allah'tan korkma lazımdır. Alime teyne etmek zelaletin alameti de. Ona göre İman Tahavi ehl-i sınava cema'ya gidişinde sələfin alimləri xeyr əhlidir, şükh əhlidir və ona görə ancaq onları gözəlliklə da salmaq lazımdır. Gözəl sözlərlə. Və kim ki, onları pisli ilə yada salsa, o bizim yolumuz deyil. Ona görə İbn-i Mübarəq, Rahim-i Allah, Abdullah İbn-i kim alimləri eybətsə, alçatsa, ahirəti gedəcəyik. Kim əmirləri alçatsa, dünyası gedəcəyik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, qiyamətin əlamətlərindən qiyamətlərin əlamətlərindən də elə gün gələcək ki, alladıcı günlər. Hancıq o alladıcı günlərdə yalancı düzgün sayılacaq. Düzgün isə yalancı. Əmin adam, xain kimi tanınacaq. Xain isə əmin. Və bazalar da orada Bilməyənlər cahillər də danışacaqlar. Dedilər ki, onları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşlar ki, "Rubeybi də kimdir?" Dedi ki, bilməyən təcrübəsiz insanlar ümumi məsələlərdən danışacaqlar, çünki ümmətə aiddir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, "Ətin axında mənim qorxdum. Sizə qorxdığım ən böyük məsələ, özümdən sonra qorxduğum şey ki, odur ki Bazarıqlı dinlə danışan münafiq gəlib sallatsın. Fikirəsən. Ona görə insan hər danışana uymaz. Ehtiyatda olmalıdır. Necə bilinçinin deyir, bu elimsin dininizi babanxın kimdən götürürsünüz? Və əhlüsün əvəl-cəmanın əqidəsindən alimlər ehtiram etməkdir, hürmət etməkdir. Çünki onlara təyin etmək, şəriətə təyin etməkdir. Allahın qəzərindən ail olmaqdır. Qudsə hədisdə Peyğəmbər salatı Allahdan deyir ki, Allah salatı deyir, kim mənim dostumu düşmən tutsa, mən ona hərb elanı edərəm. Bu xərb rivayət edir, döyüş elanı edəm, yəni. İmam Xatib, Bağdadi Rahimunullah, Əbu Hanifə və Şafiqdən vadisi şərhində deyir ki, Əbu Hanifə Şafiq dedi ki, Əgər fəkihlər Allahın dostları deyilsə, onda biz bilmirik kim də Allahın dostu, yəni alimlər. Peyğəmbər salsın, deyir ki, kim, məni dostlarımı, vəlilərimi, dostlarımı, yəni, düşmən etsə, mən onlara müharibə elan edirəm. Artım onlara müharibə elan etdim. Ona yora İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhuma, kim fəkihə, yəni alimə təni etsə və ya əziyyət versə, Peyğəmbərə əziyyət vermiş kimdir. Kim Peyğəmbərə əziyyət versə, Allahə əziyyət vermiş kimdir. Ona görə Allahdan qoxmaq lazımdır, məsuliyyətdə olmaq lazımdır, dini alimlərdən öyrənmək lazım, bilənlərdən, hər uşağın uşağından yox. Ona görə bu dinsin, elm üçün e, e, dinimizdir və baxmaq lazımdır, kimdən götürürsəm. Ona görə Allahdan qox və çalış alimləri, din uzatma, görsən axır günlərdə biri gəlir ki, şeyh binbas kimdir, almani kimdir, bu qəribin də siyasətidir qərdəşlər. Yəni, qəribin siyasətinlərindən biridir ki, insanları, avam cəmatı, Müsləlmanları alimlərdən uzaqlaşdırmağa ayırmaq. Cübədə fikirlər yayılır ki, alim nəyə lazımdır? Və özün oxu başa düşdə, və tərcümə var, oxu başa düş. Bu, təbii ki, zəlalətdir. Buna da cahil insan deyər. Əgər əhləyətisə Allah s.ə. deməz də onda. Yəni, Allah s.ə. nə deyir, bilənlərdən soğuşkinə. Və hədistə də yayılır ki, Elm artıq yox olmacaq, elm olacaq, lakin okuyan olmacaq. Okuyan qalmacaq. Və bu vaxt insanlar özlərində cahillər, cahillər seçəcəklər, o cahillər fitfa verəcək elimsiz, elimsiz. Və elimsiz də fitfa verən, sonunda Peyğəmbədəsən deyir ki, həm özlərin zəraatı gedəcək, həm arxadakı gedənlər də zəraatı aparacaq. Onun yüla Allahdan qox, elm öyrən və ciddi yanaş və e, alimləri hörmət elə, Allah Subhanahu bilginə ki onlarla dini qoruyub indiyəcən. Allah bize bizə şifa vədalardan etsin. Allah Subhanahu övşəm sancı, misəmlə, xətanı, baladan qorusun. Allah Subhanahu on səlməni xəstəliklə yara və onları şəfa ver. Yara ya məscidimizi fitnələr məhəlindən qoruyub. Yara məscidimizi açılmağa kömək elə. Yara kömək elə. Yara kim buna mane olursa onları cəzalandır. Va qul ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين رضا الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وأيتائه القربى وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم فذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وأقم الصلاة